todo mundo a catapulta un programa do Salto Jalisa emitido a través das canles del Salto un programa sobre poesía, para poesía, pola poesía sobre a poesía, en col da poesía sobor da poesía, entrambalas poesías que é isto? Eh, estamos na, no último programa número 14 que contaba con Chejar hasta aquí e sobre todo nestas condicións tan paupérrimas a nivel de saúde pois estou feito un auténtico Cristo esta é a auténtica mocoedicción esto é... A... <ríe> A catarreira especial program, episode, eh, non sei como chamaría esta esta historia, pero disculpade, a miña catarreira, intentarei non non levar a miña congestión hasta os vosos oídos e intentar ir mutándome nas, de repente, eses momentos aí de eh, colapso totalmente pulmonar. Eh, é un lujaso para mi encontrar hoxe eh, coa presencia aquí dun poeta que sempre dixos te escribiese minúsculas, pero un poeta maiúsculo como é Kiko Valeras. Kiko, ben dídeo. Moi, Samuel, un prazer conversar contigo. Que tal, meu? Como vai? Tenho que dicir que estaba ben da cabeceira, estaba minagrando xa, con todas as movidas, non, sí, no, con... Con spod, con spod... De, con todas as loitas. Sí, sí, sí. A sí, que era esta... <risas> Defende galega, sí, Tío, a galega, si señor. Tio, cantos anos, cantos berresban, cantos berresnejos van. Pois, pues, perdínllia conta cando cando me dirixen do Facebook, eh, pero van unha chea deles, porque vou seguindo así por algún por a rede tal, pero moitos. Mm. Mm. Eh, jo, va, eh, estaba estabai dicindo eso, perdón pola, pola catarreira, eh, que levo, levo unhas semanas que estou feito un, un Cristo, pero a ti pioche este ano algunha destas de algún ramalaso de de Gripayeti. Min pilloume fai eh, como dúas semanas Neste, nestes cambios tolos que hai, que debía ter as defensas algo baixiñas, eh, eh, xo, de feito xusto despois das vacacións, que pasei os últimos tres días das, das vacacións fastidiao, pero bueno, aquí estamos. Bueno, bueno, pues alejo, alejo que estás. É eh, que dáse mal tío, estar, joder, o que dices ti, pues estar de vacacións ou estar cando, cando cheja o verán e eh, hai máis horas de luz, de repente te avinájeras así, eh, repente, sabes eh, o corpo te pide meterte na cama, caindo e na ilus no día, que é unha cousa, sabes, que... <ríe> ti ti, ti o como digo, levas? Gústame cando, cando eh, se presenta febre de noite, porque eu deliro absolutamente ca febre, é como un subidón, unha cousa lo, loca, non, non a teño moitas veces, pero cando a teño, eh, eh, podía xente, ademais, estou sano. Entón, sudo, deliro e tal, eso sí, pero pero bueno, que non compensa. Gustache, gusta xurfurfear a febre, o sea, sinteste cómodo nese estado aí de de ideas, ideas que se van atrope, atropellando aí na mente. Sí, pero na febre, quer dicir, porque despois, se si que caso, eu ademais teño moi meniño, teño problemas co os bronquios, linguas vale. bastante graves entón si sí que uf, paso mal, pero cando ven, cando se presenta unha febre así desas de, de noite, eu alucino. Ósea, no, no, é que, uf, eu, é que... Sabes que me pasa? Eu ajobio-me moitísimo coesas movidas. De repente teño febre un pouco... Eh, xa estou no plan de vou quedar así para sempre, estou insalvable. Eh, sabes, adiós, xa estou firmando teste, o sea, testimonios, o sea, testimonios, <risos> no, testamentos, digo testimonios. Non sei que xa mi mati, non hoxe vai ser vai ser y un pouco expreso, aviso. Eh, Párteme que que cando estamos así maliñas, depois penso, eh, joe, que ben está o corpo cando está normal, non, xa non ve, cando está traballando o soliño aí, eh, non? Bah, oh, qué maravilla. De hecho, o sea, yo único que me, por ejemplo, ahora mismo, nesta, la no sé, 2 o 3 semanas así, estou xa esperando ese momento que de, de pura vitalidad de que che ven después de superar un, sabes, unha catarreira, ese, ese momento de después que todo que estás ahí que te comes come un mundo, eso, eh, eso que comes un mundo. Tío. Sí, tal cual. Aí <risas> eh, que cheira decir, ti, por ejemplo, tema tema verán eh, tal, eres de Hostache cando empesan os serres de man grandes ¿O...? Ora, estes poetas que lle gusta, eh, cando quando chaja o toniño, eh, todo se vai cambiando de <risa> en que corpo te metes, porque vai vendo, vas falando mm. que a xente e sí sigue vai a vendo dos corpiños, eh. Aí, mira, a min pasa unha cousa que que me encide moito no meu no meu ánimo, eh falo do, do ánimo e co corpo, non? A lúa moitísimo, a, os, os cambios vas. de lúa. Mm. E as preciosas atmosféricas por alerxia tamén e tal, é e o, e o tempo e Eu adoro o outono Para min o outono é, é a, a estación máis fermosa gusta moito tamén o recollimento do, do inverno pero, pero claro, despois eu que sei, chega, chega presentase en San Juan e ves no horizonte Pois o que ven despois de San Juan E tamén é claro, os corpos están moi a, máis animados, non, por, a nivel xeral, non, pero eu, eu son, quedaría moi co outono, outono e, e inverno. Joder, mm. pois pues, eu sei chamar, para setembro, así, pero bueno, ahora, cada uno así, o sea, porque pedi ah, está con... ben, está ben. Para outro ano, volvo vos... a checar en setembro, e despues facemos o comparativo dos programas, puxemos unha par da outra claro. e vamos vendo así a... <risas> o flow. Pero ústame cada cousa no seu sé momento. Ahora por exemplo eh, sufroito a, a nivel a, a nivel do que destes de, de eh, cambios de que non teen sentido ¿no? de repente en xaneiro estás en sandalias sen mm. non quer eh, en agosto unha baixada dunha semana igual que só so, ne falta nevar por milagre mm. pero si é cadada no seu sé momento. Cacosillo non é o momento, comentabas antes, é ese momento de febre nocturno tal. Ti, a hora de escribir, eh, te és como... O sea, dices ¿no? que de cada cosa é he hecho justo momento, eres así adaptable para o momento da escrita a nivel incluso de horarios, no, no propio día? Eres de mañá ou te buscas aquel momento ou... Incluso tes un lugar lujar, dejamos, no que é en plan de no, eu necesito esa porta pechadinha eh, poñanme eu aquí no, no tal ou escribes en calquera a lado. Como, como é o, o aumento de Kiko poñéndose, digamos, a, a, a folla en branco? Sí. Eh, a ver, eu, por exemplo, é certo que unha vez que cae a luz, eh, a o corpo pídeme máis ben descanso, non? É eh, facer actividades que a priori non exixen demasiado de min. Entón, son moi de mañás. Para min a mañá é eh, o que pase que agora tamén por os horarios de traballo, as mañás eu escoiteite unha vez que madrugabas moito e eh, pareceume tiña unha nostalxia, bueno, pero por os horarios si sí que é certo que non podo madrugar todo o que quixera pero é un momento no que aproveito moito, moito tempo, moito para calquer cousa, eh. A min, por exemplo, encanta me ir de compras, non facer a compra do, non ir á froitería, ir a tal. Eu disfruto das mañás moitísimo. Eh, eh, na, na escrita é o momento ideal pero despois eh, é certo que non sei o resto pero ca, eh, o xa, vivo como, como, como procesos moi, moi distintos non é o mesmo cando, cando te arrebata un, un, o poema eh, estás aí que non podes sair dele eh, e tira de ti, entonces podes estar aí todo o día, incluso xa non, non hai horas, non? ou xa estás no, no, nun tema máis de, de corregir, de puir o, o testiño, non? Sí. Eh, es, gusta-me moito o café, estar cunha cafetera? Era xa gente no... que te a fazer, preguntar. Estou empezando a tirar aquí uns cabos, eu eh? estou vendo xa un, un, un grupo de, de, de poetas de Galicia que que tira moito polo café, polo pola, es que, pola mañá e tal, de un grupo de cafeteiros, aí bastante bastante importante, eh. Porque joder, con sí. con merino tamén, víamos eso, non, dixe el, eu eh? son de pola mañá, cafetío, tío, e eh, eh, para diante. Eh, mira, sí. por aí va ese, a saltar. Agora no to no porque eu tomo moito café, muitísimo, porque además eh ao longo do día o meu corpo vive tantas tantos estados de, de ánimo eh, eh, físicos eh, emocionais, tal, entón o café manténme aí na... Tal, pero agora por a tarde, o problema é que me tomaba como dous ou tres sós dobles, e agora eh, non podo, porque senón xa, son as seis da maña isto Pero tú, pola, na mesma tarde, o xa, sea, a ver, vamos facer contas, claro, porque aquí hai xente que di, toma moito café, di, tomo dos cafés o día, hai xente que para, que para que? Para xente que é sí. moito café. Tica, cando Que chamas moito café? Mira, eu teño unha cafetera destas italiana, uh -huh. mítica, uh -huh. e, e, e unhas amigas a gasallar un muiño para, para moer eu aí manualmente. Uh, que, bravo. Que as veciñas da baixo non sei como levarán. <risas> e, e, eu de Cuba, por certo. Ostras. E, entón, fago-me esa cafetera e, chea, e que é unha cafetera que daba poito cafés, ou, ou algún máis. É <risas> <E>, pa diante, <risas> Pero e couso e... por ata. Espois va recuncando, largo do día, vas facendo e despois agora menos, agora menos por porque che diga, antes de gando fixémonos este discansiño da proba de son e tal, tomeime mm. eh, tomeime un un doble, pero era doble cafe cafeinado e doble descafeinado. Ah, pasase aí o cing sí, un, un tal, porque senón se me tomou todo hm mm. Ostras, tío, eu pensando que era cafetero, tío, que dixo, ah, que a xente a veces tira ese, tira ese... joder, tío, igual estás no, no top eh, 3, eh, de, de, de poetas cafeteiros de, de Jalís. Oh, tío, oh, xa está. Hay que facer algo con eso, hay que facer algo de, hay que facer un, un top o algo hay que Voy a empezar a juntar a todo mundo quantos cafés tamo largo do día, hay que facer unha lista, tío. Total, pero ¿Tí? café, non licor-café. Si, sí, no non, non, café, café, café, no. o okay. café xa, Eso opera no terreno das droxas duras Eso xa é outra, é outra, outra historia sí. Pero pero estamos falando De que unha cafetera que che dá oito cafés Despois tomase pola tarde Un par de dobles Pois, pues, normalmente eh, eh, Acostumaba a tomar dous pero doble carga de café O xa, sea, que serían como catro Dijamos, mas oito Estamos na, na ordem de doze cafés ao día <laughs> por aí. Qué andar como un colibrí, tío, por por o carballiño, pero, sabes o que pasa? Eu, eu fai xa uns aniños que que son vegetariana, non? Entón eh, teño que surfear, eu teño problemas eh, tamén co ferro e tal. Entón teño que surfear con eh, eh suplementos. Uh -huh. Entón agora descubrín a semana pasada o ginseng. Os eh, bueno, Pero eso, guau, guau. O sea, non podo mesurar, café ou ginseng, porque... Claro, flotas. café e ginseng, pero, pero, pero esto, eres unha máquina de, de matar ahora mismo, eres unha máquina de crear poesía <risas> para Jalicia, queres ir? Pero eso... No, no, no. <risas> pero, eso, por que non no hai controlante do ápico no mundo da, da edición poética de Galicia Porque si senón, eso, eso descalificaba, che, directamente. Totalmente. O que si sí tuven que deixar foi, eh, de verdad, eh, de, en termos case absolutos, o licor-café. O licor-café non, non xa, eh, xa non vai eh, comigo Entendo o que... que A ti, que era o efecto de... Ah, eu recordo o efecto este de... <risas> <risas> este <risas> este de, de cambio de sentido, cambio de personalidade, eh? sabes? <risas> eu era ansiedade. O día seguinte, oh, a noite seguinte, sí. unha ansiedade que, que, bueno, subía polas paredes, eh... sí. Sí, sí. Entón, en non o ligor, o ligor café sinto moito, xa non vou dar máis de, xa vendiñeiro din. E, <risas> Eso, pillei eh, pillei un pouquillo mosquito alí en Compostela, tiñas tias tiña ainda pilla do mosquito. O mosquito primeiro ano de carreira, das botellas de Coca-Cola de 2 litros. <risas> Ostras, tío, eu, no, no mosquito cadrón, claro, moi tarde, e despois no, no na tenda que vien na esquina ao lado do cruceiro ali, o xa sea, abaixo, na ao lado do cruzeiro, non, no lado sí? de iglesia na na, na curva, eh, na naquela ainda na sí. tiñendo do mosquito, si, sí, eu teño pillado pillado algunha vez hasta que te das conta que, que o corpo ten uns límites. Dice que decir. Ou vai que por queda... outras demanda outras outras sustancias. Claro, te das conta <ríe> que, que, que a veces que a veces o corpo pode salir nas curvas, entonces hai hai que aminorar a veces. Aquí eh, eh, que, que xino me acordo conducir. Aí eh, eh, que chime decir, comentabas antes, non, deso de, de que ás veces un poema en Hanchache e non paras, mm. eh, como como deixamos o teu proceso, porque sei sí que por exemplo, vendo os teus poemarios, non, o tempo acereix, ou burda, tal, sei sí que se ve un que se ve unha idea de conxunto bastante potente, non? Que dicir, de que que tal o partes da idea do, da da estrutura, digamos, agora agora de, de conseguir un texto poético ou ou entendes os, os poemas como aislados e sobre eso vas construindo, vas rodeando, como, como funciona, digamos, ou, ou cada, cada momento ten unha, un proceso diferente, non sei. A min, por exemplo, aí aí temas, non? Aí temas que que van como como unha Non sei así unha correntiña que vai por de miña e que se mantén aí e despois eh, pois esses temas van, van, van saindo pero, pero son temas eh, digamos que, que conviven comigo eh, e, e que é o que nos vai acontecendo no mundo non eu creo que ao final a morte o amor e a nascencia o, o nacemento son, son temas que están aí e despois como, como desenvolves. E agora, claro, en todo iso, están enfiados tamén por a memoria, non? É dicir, a memoria xa non miña, a memoria do que do que somos en, en común, non? E, e últimamente, eh, pois, ou hai un parón moi grande de da escrita, porque... Bon, si sí que é certo que eu convivo dunha maneira bastante tensa, non, con ela. É dicir, a escrita pode pode te levar a mirada para para os confíns, pero tamén a min pasame que que case sempre e acabo acabo indo hacia, hacia o abismo, o que, o, abismo. E, o que pasa é que aí eu creo que que algo co que convive, co que se convive quen crea, máis alá de que sexa e a escrita, a poesía, serán quen crea, eh quen fai unha construcción artística como que queiramos chamar, porque ao final eu creo que eh, hai algo que tira de nós, pero iso que queremos dicir sempre se está escapando, non? Sempre se está escapando. De feito eu tamén creo que que se se chegáramos aí aí acabábase sí. É dicir, se chegamos a dicilo, acabase todo, non? Acabaríase, pero é que acabaríase a especie, vamos, é dicir, iso, iso vai, vai sempre por diante por diante por detrás, non sei, pero vai eh, fora de nós, non? Jo, muy, é moi que... curioso que o plantees neses términos, porque últimamente son, son un pouco pesados, así que a xente que vou falando de, de poesía e de, de, de creación, non? Porque algo que, que me obsesiona bastante. E, e últimamente sí que estou percibindo non ou sí que ou estou intentando definir, digamos, no sei teoría ou tal, pero que vai un pouco nesa onde de xe xa na música xe xa na, na, na, na poesía xe incluso na narrativa ou, ou outro tipo de artes que sí que vas vendo non como a arte e a, a creación non a podes agarrar é algo que podes te acercar a ela podes camiñar ao seu paso ou podes te montar sobre ela ou podela montar sobre ti, pero... Si sí que vexo eso, non, agora cando vexo calquer tipo de creación, si sí que vexo. Xente que está indo por diante da arte, está estálle adiantando, non no lo digo no sentido positivo, si non digo mm. no sentido negativo, non está indo sí. a pardela. Xente que está indo por detrás, non, que, que, que non nada alcanzado, eh esos momentos bonitos, non, dentro duna da, da, da creación, cando ves que alguén vai o paso da do, do seu da súa disciplina, que é unha cousa maravillosa, ¿no? que A veces, joder, como entendo, por exemplo, humildemente entendo a poesía, como unha procura. Que decir, tipo de escribir moitísimos textos, hasta que arrepende encontras algo aí, unha cousinha pequena, ¿no? cando lees un libro, eh, un poemario vale a pena, polo menos pa min, se si hai un texto bo, se si hai un texto bo ou un algo que me dá un clic, pa min xa é un, un libro que me valeu a pena ler, sabes? Non pido un libro a completitude de, de, de que todo sí. funcione todo o tempo. Jo, oh, pero, pero, pero sí que un pouco iso, non? Totalmente. Eu xa con que, que haia unha palabra no sitio, xa para en iso é... Non, bonito. é dicir, de sí, feito, sí. Esa, esa... ese dispositivo que é a lectura e a escrita, que eu non sei distinguilos moi ben, é dicir, quen que que lee xa está escribindo de algún xeito, non? que Quen escribe está se lendo, non? É unha retroalimentación moi interesante e eh, eh, a hora que falabas o da procura eh, bah, a mi pasou de eu queixo comentar en un mail listes que tivemos para para ir encauzando que eu, eu houve un momento no que levo moitos anos cun texto e eh, eh, eh, eh, sempre digamos que como vou dialogando con el vou a par, vou por trás por diante nunca, iso teño clarísimo eh, vou con ele pero non acabo de encontrar a maneira de de sentirme medianamente eh, ben non eh, ou no, ou satisfeita, é que non sei como, como expresar, non? Uh -huh. Seguramente o que tiñe que fazer é... Eh, bueno, é que fixen que foi que eh, tiño no ordenador e formatei todo porque chegou un momento en que non, non podía máis pero, claro, nese momento eh, tamén te dás de conta de como... Eh, coa escrita vai implícita, creo tamén, eh, moito sofrimento, non? É dicir, ou... Non sei como dicilo, non? Sí. Porque a veces queda... E eh, eh, eh, falo de algo que, como di, como di Nacho Vegas nun un, un tema maravilloso, que non hai non hai nada fermoso, non hai literatura neso, é, é, é moi doloroso sufrir sofrir, ou sei, non sei a quen que gusta estar aí. Pero o problema é, por un lado, que eu quixen, como, botar valor fora e dicir hasta aquí, Hasta aquí borro todo, tal, pero chámate, é dicir, non, non das eh, hai algo que que, que a min personalmente me, me leva a querer dicir, a querer eh, palpar eso, non, que, que, que me apela, que me abraia, que ao faz... final é, é eso, unha, unha sorpresa ante o mundo. Eh quería che dicir o tema porque hoxindía eh o, a poesía como territorio, é como procura como camiño, é algo que me apela moito, porque eu ademais gustame cam camiñar moitísimo, é, paseo moito, non? Entón, é, últimamente, é, o que falabas do, do, do libro no conxunto eu xa vou indo verso a verso, e, e, e xa, ne, e cun verso pode dicir tanto, unha palabra no verso, tanto que, que se excusa buscar o sentido, a veces... Eh, eu luito moito con esa idea de aínde que buscar o sentido e a razón da do poema, eh incluso, non, a través ti cando vas paseando e xa non digo pola po vila, pola alleo, que sei, faltando un paseo, ti estás sentindo o paseo, estás a gusto o co teu coa co, co paisaxe, co territorio, co, co camiño. Non non che non tens por que saber como se chama ese árbol, e se se fungo, esa non eh esa árbore de do conxunto, non? e, e aí a esa, esa idea de atravesar e eh, últimamente unha ida paso, non? Que dicía seguir a paso da Pero este, bueno, un edoagos. Entonces, a eso que tamén quero Hoxkits quería falar, non? Porque a veces sí que quando te quando te posas a, a escribir, sí que aí a veces eses momentos non sei se si a, a ti che pasa, non, onde de, de de pensar na persona que vai recibir iso, seja unha, unha persoa que te vai ler ou seja alguén que, que vai escutar no recital, esa parte de búsqueda de, de comunicación, digamos, para que seja efectivo a nivel de, do que queres transmitir, ou simplemente a, adoptar unha, unha fórmula de, pois, de amosar, de estar presente, digamos, que seja máis orgánico, máis natural, Porque podes dicir, como unha árbore que está aí, que já se pode mostrar e que non ten que explicarse que unha árbore. Porque a beleza uh -huh. de árbore non é o que fai, ni o, o que te está dicindo a árbore con respecto a, ao teu papel no mundo, senón que a árbore en sí, non? Entendo uh -huh. que opera, opera, para ti opera máis nese sentido, non? Sí, a min por exemplo, cada vez gustame eh, máis e máis o tema dos recitais. Son, son momentos de, de unha exposición moi moi grande e moi grave, non? Que pesa. Se serán as condiciós eh, eh, óptimas, por dicirlo así, ou se sucede ese milagro que de repente está moi cómodo, e eh, moi cómoda, non? E eh, eh, eh, ves que a xente te estás coitando que está... Pero bueno, iso pode darse ou non? Eh, tamén como estés ti, como estés eh, remexido. De feito, a mín gusta moito... O tema de, claro, xe, moi, a veces digo que se algo que está a tres meses vista, ou a dous meses, que de repente, bueno, o, as tripas empezan aí, en, bueno. E, entón, para mí o tema da, de publicar ou non publicar, non? E, eu creo que ao final... E, mm, A idea é, é como doar ao mundo algo, non? É dicir, dalo, dalo e, e lanzalo. Un pouquiño que esa idea de Paul Celan, non? De lanzar o poema, o poema a ese mar, e se hai alguén que o recolle e que o reciba, con... que pode recibilo e coller a botella e lanzala para atrás e non pasa nada. É dicir, non a todo o mundo lle ten por que apelar, pero só cunha que unha persoa recolle eses restos e a movan, A min parece me parece algo moi fermoso e ao final é como eu co que máis disfruto de longe é a lectura e esta lectura ben... ben doada porque alguén decidiu veña dárnola Tal cual. e, mm. e sí, ao final sí. aí construís un diálogo e construís pero xa non só a poesía, co ensaio e... e... a día de hoxe creo que o sea, bueno xa non se separo, non, xa non se separo poesía e ensaio, pero disfruto, non, os textos que están publicados nunha colección de ensaio eh, de corte máis filosófico ou político, o que xa, disfruto moitísimo lendo, non? E iso, para que eu teña, para que eu recibira, alguén o tuvo que publicar, pero que o publica porque o brindo ao mundo, non por publicitarse, que xa é moi distinto, e a ah, mí que vale. é unha cousa oui. que non me interesa en absoluto. Uh -huh. Pero a, pero si sí, sumar a roda eu... da que formas parte, non dixamos o a, claro. ao xogo do que és partícipe, dicir, de vale, eu veño a, a veño a esta cena, pois pues, teño que te levar un o levo a empanada, ou levo unha botella de viño, claro. pero me vou presentar que as vos non? É un pouco eso, de querer participar claro. lo, no mundo da ao que me estivo, o sea, un mundo que me estivo dando tanto, se si eu teño claro. algo que ofrecer, poder ofrecelo, non? Claro, e ao final é eso. Eh, que, que o, o problema é que dentro do mundo da, da, da edición eh, eh, que, que está, como todo, atravesada por o, por o capital Aí danse, ao final, unhas violencias E ponente tamén unha situación que son moi complexas Pero, ao final, eu, eu lembro Estes, eh, fai, fai nada, en Gormesinhos Que publicou a Tamara con Positivas Para non concretarme, non? Uhum. Então, mandou-me mandou por correo E cando abrín a caixa Do, do, do, do correo e, e, e, e vintero o seu libriño non, eu ua, recibín aí un joe, sabes e iso, claro, ese é inmensurable o, o, o libro ten un prezo, é, pois o libro ten que publicar e tal, pero só cunha persoa e o reciba así con ese cariño, iso é, é... si, sí, totalmente. totalmente totalmente, totalmente por iso, por iso, por iso tamén, tamén, tamén hai esa parte Por eso, fronte a tamén esa parte de, de comunicación, non entendido comunicación como un feito productivo de, eh, de efectividade, digamos, de, de punto a punto de in, un, un mensaje que se, que se manda un lado a outro, ¿no? senón esa parte de, de conexión. Mira unha cousa, comentabas ahora o tema mm. dos, dos recitais. A mí, polo que estuve enbicheando, non tive a sorte todavía de verxe, verxe en directo, eh das recitales que estivem vendo, estive vendo, sí que veixo que en cada momento é unha cousa totalmente diferente. Dá-me a sensación de que, eso, de que cada, cada recital o planteas en un partir de cero. Non Suponho que daí tamén ven esa, esa tensión, digamos, previa, digamos, o, o recital. Sabes onde pasa? Eu creo que aí Andase tamén un pouco o tema da, da idade, non é cander máis xoven, que, bueno, pois ter máis folgos, beberli cor café. É dicir, que vas cunha atitude máis punk, máis de... Cunha cafetera o día, cator cafés <risas> o sea, que te tomas polas tardes, podes facer 30 recitais o día, máis menos, non me fastides. Claro, aí, depois, jo, é, o que pasa é que sí que plantealo como como unha, unha cerimonia onde... Oh, vai a, a, a xente que estea vai te escoitar, é eh? que se, ostras, a min parece minda como... Eh, eh, o xa que alguén vai ao xa un recital de poesías é todo unha, unha pasada, non? Pero, pero que ademais que vaian con cariño. de Entón, a veces tamén é un pouquinho, eh, pois eso, nos momentos que esteas na túa vida, eh, pois sí, eh, vas hibridando tamén ca música, vas facendo un pouco un ato máis performativo que pode salir ben ou fatal e aí está o bonito porque a min tamén é certo que me gusta moito o tema de dos procesos tanto a obra escrita e, e despois esa tensión de isto como vai sair o sea, é como claro, que, que vai pasar aí e, jo e, non sei e, eu penso, claro Non me acorda que que que artista performativa e de creo que é unha muller española que foi das primeiras non que que facía como performance e tal entón ela decía que sempre había a posibilidad de que todo foron atrapallada porque porque ademais claro se non hai un tome daca entre a xente que que te vai dar pode ser... Entón, aí, bueno, e ahora sí que é certo que igual, algunhas cousiñas, algúnos motivos, eh, si sigo si levando, a, non sei, o tema da, das campaiñas eh, ou, ou, do, ou dos... Como non teño unha idea de lanzar cousas por o ordenador, eu levo unhos cantros megáfonos eh, eh, e poños que se repitan ali en bucle por o tema Ué. tamén deses loops que tanto me, me chaman atención. Pero, jo, despois eu, sei, un, eu que sei, unha persoa que que sea capaz de enganxarte simplemente, eu que sei, que a súa voz, non, Olga Novo, non, que Olga Novo xa, xa está, non necesita de cachivaxes. Eu creo que tamén a veces é un pouco é, escudarse en algo, porque tamén hai un pouco de, de, medo, non, de medo recénico. Non? Mira, Eso que acabas de dicir, foi, foi a cousa que a min costou moito tempo darme, darme conta que era o que me pasaba a min, de... O sea, que si sí, que nada nada mal, eh, que si sí, era unha cousa que eu durante a temporada, eso, pues con fun con un agente tocando a guitarra, fun con xente tocando a batería, e, mm -hmm. e eso es co tempo me dando conta que era era decir, vales, tú intentando poñer elementos entre eu e o o diante, sí. ¿no? Eh, agora foi en plan de, bueno, vamos a intentar facelo a, a, incluso despois indo solo, iba con unha campana ou facía cosas con dous micros, un, un micro facía unha cosa, un outro micro facía outra, iba, intentaba hai 20.000 historias. Ahora estou indo a algo moito moi máis sincero, tamén por ese... Mm. Ah, por ese por ese mm. vértigo de dicir só hai esto, non hai mm. no nada máis. E vamos a intentar defender. Claro. De ahí... despo, despois eh, despois hai persoas que bridan as non o, o un recitado máis máis ispo, e outro máis dun, dun xeito maravilloso. O meu era un pouco máis un pouco así de de de, mm, bueno, de, tiri, de tiriteiro, pero que non fixo que Ma, en plan eh, jo, que que jo, non sabía eu... Lo que che, bien, bien, che, cosas muy muy chulas y muy muy interesantes. Para empezar quería preguntar una cosa. ¿De dónde aprendiste a tocar armónica? No, hostia. Ustade yo porque vinche un no, no recital eh, no creo que era no Carballiño de feito tocando armónica, pero flipando, tío. Este tipo, por que está facendo poesía con armónica, pero a darlle a eso ao que dé, tío. Pero que cousa máis guai de poder subirte nun autobús, que o mellor que podes facer no mundo da poesía é non ter andar carjando cousas e mesmo armónica, que unha cousa maravillosa para tal, de poder metelo aí, tío. Pero iso, iso... Si... Aí, bueno, claro, cando falamos do... Bueno, final... Eh, a min gustaba moito separar, non? Eh, letura, cine, música, tá. Para min é como todo unha un bombardeo sobre o corpo, non? Eh, aquilo que che gusta é eh, e eh, então a min, claro, eu eh, dende, dende xoven, eu non recibi ese legado que a veces deixa a, o o pai o a mai, ou a mãe ou a ambas as do tema dos vinilos, non? Na miña casa non había música, pero tiven sorte que na casa da de algunha colega si. Sí. Então, claro, eu desde eh Desde moi pronto flipábamos blues, pero moitísimo. O sea. eh, e de moi meniño cando saían, cando botaban na televisión a de Regreso ao Futuro e eh, facía aquel solo de de tal, tipo, wow, isto. Es non, eh, en dón algo iso. Bueno, xa que o novo sonido, como era eso, Chac, creo que era. Si, si, era total. Entón, eh, bua, que peliculón, encántame. <risas> Eh, entonces, claro, con algún aprendi a collina é como como xa dentro do ritmo estaba, pero sabes, a min pasam unha cousa, que é a lingua sou incapaz de facer un de poñela en un. Sabes? eso Limítate moito, porque se non das posto a lingua en un, despois así hai certas sonoridades que tal. Então, eso frustrábame moito e fun abandonando. Ostras, tío, non sabía que había tamén... Bueno, non teñen ni idea da armónica de como vai, eh? o sea, de, de, sí, de matices sí. así. Sí, de... bueno, aí, joa, pues aquí, por exemplo, tamén eh, o que me parece increíble é como tocaban eh, os nosos maiores xa ca, ca, ca armónicas que Ardébulos teñen como as eh, separacións son unha única separación nas que utilizaban no, máis non eh, para acompañar música popular e así normalmente son as separacións pero no medio hai como unha, unha rexa entonces é eh, cada separación dous ou quiños vale eh, pareceme moi difícil de tocar e xa non falemos da cromática que xa é como un acordeón é unha... <risa> pero bom bueno. eh, quero dicir, por exemplo, eso non cando tes dispor tantas disciplinas tantas capacidades Eh, xurdei a posibilidad do, do recital eh, que o momento que che di de tirar por un avión ou por outra ou analiza a situación ou, ou simplemente unha pulsión do momento eh? é dicir, a jora estou nesto estes texto que quero para aquí pan guai con esta historia sí. Claro, eu é o que che dici antes co tema da idade, Non antes era un pouco un botar un non sei, botar un órdago e rachar con todo entonces como que era bah, aquí por rock and roll non? <risas> É un pouco de deruido e tal que eso tamén saben. Que pasa que co, co, co tempo as miñas temas que a escrita, as miñas lecturas foron derivando hacia, eh, cara, cara igual lugares eh, bueno, si sí, distintos e eh, que me apelaba apelabaducir de outra maneira, sobre todo o que te dicía igual os temas. Son, son os mesmos porque son eh, ao final é o que temos eh, nesta neste mundo pero a maneira de chegar a eles e eh, de dicir eh, foi mudando non entonces eh, eu creo que tamén eh, cada vez cstanme máis como que levar a, a oralidade eh, o poema que eh, Eh, hai que escoller. A veces non pode ser un poema enteiro, teñen que ser tal. Entón, si que cada vez gostando máis o tema de ir eh, ca voz, eh, e, sobre todo, ao final, a excusa é unha excusa maravillosa pa, pa, se se dá a posibilidad de xuntarnos e falar de poesía. Non que jo, non sei, o que te dicía, de, por unha anécdota anédota, non? De, de cando borrara todo, A parte era un borrado absoluto, unha decisión destas eh, eh, que dispara sempre, non? Ao sí, final sí, sí, eh? para sempre, claro, non Terracero, é bueno, sí, xa, sí, de romper. Pois pouquiño despois, moi pouco despois, de feito, eh, presentaba, eh, a ver se non, se non meto a gamba con o nome, eh, Manuel de Arriba, pode ser que uh -huh. o apelido eh, eh, que publicou Radiante en... en Porque igual me equivoco do apelido, eh? que me disculpe. Eu, eu creo que era Manuel Manuel da Riva, Radiante, en, en da Pólvora. Non quero estar buscando, verdad? Si. Sí. É que o tema dos apelidos... Radiante, si, sí, Manuel da Riva, si. Sí. Oh. Pois mira, aí precisamente era na, na, na librería Pedreira e, e fomos a Tamara, llevo a, a escoitalo o sea, que foi eh, a, a lecha do contido do texto eh, que é estupendo vamos eh, eh, estaba se non me equivoco da Daniel salgado presentando estábas pouquiñas desgraciadamente pero dius unha conversa alrededor deses procesos non do, do duro non do de enfrontarte á escrita que a amén de repente non é, é, é do... Precisamente de ese pelear e pelear e dar, e dar a pelea E, e, e sobre todo, o, o, o, a veces a putada é que ti non queres e, tío, Xa está, necesito parar E, e, e nada, no, non, lévate aí Non, hai algo que, que ese... Non que non está recluxido, a veces é, é, é, é jodido, non? Entón, estaba, estaban falando diso, eu mirando a Tamara, porque xa lle contara bueno, como estaba eu e tal, e Tamara mirando a min que era, tamén estaba así, escribindo nese momento, e era como, jo, é, é que non, é que máis ou menos estamos todos na mesma merda. <risas> estamos, estamos todos igual, tío. É <risas> o pasado. Sí. De Estás aí, pero é eh, hanchadísimo de basketballs, brandi, eh, sí. come, tiro para outro lado, queres probar, cargas de ilusión, porque, claro, si eh, o tema do da merda, eh, digo porque, <risas> porque esa, o, ese, eh, o, o de que, ao final son as obras nosas, o non, son as obras, os restos, non, queimos deixando, nós queremos dicir iso que temos diante, pero ao final o que ímos dicindo é o resto que que vai detrás, non? Entón estamos aí relación, a relación, digamos, Dentro de por ejemplo falados, ¿no? de esas obras que no das pechado eh, distibeña por borro con todo pero como tu relación dejamos con contextos que co, co, co, co, tu obra pasada dejamos eh, oh. re, revisíta la o pechas algo de disstibeña o siiente o de repente cuando estás en un punto diferente vuelves mirado atrás ella no como no, no sentí lo propio sea como ahora esto fuera como como cómo convives con hijos Eh, Sinto-me avergoñado de todo o que levo publicado Pero, bueno. pero niveles, niveles, niveles eh, Bueno, que pasa? Que despois é certo Que me pasó con algún texto Que, que vexo que estaban os motivos non o sea Sempre van habendo os, os mismos motivos Que van salindo Entón é como Bueno, por o menos sei que estou aí que quero que, que, que como era nesse momento a miña relación coa escrita nese momento. Mm -hmm. Pero mira, vouche contar unha anécdota, non? Que, que bueno, co, cando foi o tema este de Urda do mm -hmm. Lorenzo Valleirón, eh eu foi un, bueno, foi un, un, un texto que que mandei eu traballara, traballar ese eses, eses textos que eran como de buiscambio, foron mudando moito, pero eh, digamos a base eh, que había, ou a idea, a idea que tiña, quedara blo bloqueado como moitas veces, e despois eh, Lorena Souto, e Eduardo Estevez, que está está dedicado a a eles o libriño, como que tiña un obradoreiro, eh eu Intentei, bueno, que me, que me sacaran do... Ato, o sea, do... No, sí, que, do, se, do que se ato, de un camiño, digamos, sí, sí. Que, sabes, ter unha leitura dende fora... Que pasa? Eu disfruto... Si sí que é certo que, nese tira de afloser, eu disfruto moito vendo o proceso como o texto vai cambiando, porque se é unha. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. E sobre todo nas outras, non, nas na xente que me gusta como escribe e tal, que aí, bueno, é, claro, xa hai xente que escribe de verdade, non. Entón, bua, eu eu cabilo, non, eu joe. Bueno, eh entonces, bueno, ao final mandei mandei unha versión distinta ou o que fora desse texto que iba que iba camiñando. Eh, entón, un ano, máis ou menos, un ano descois Chámame chama, eh, Antón Loco Que era por, porque editaban o libro A, a editora Chana Polo Porque seguía editando, eh, edita, non? Editaban edita o no premio xe, O como sea uh -huh. eh, Entón dime, mira, Kiko eh, Botarei un olleño ao texto Mandarmo porque temos que empezar a maquetar e tal E o me no grobe eh, Levo Levo as fotocopios do texto Eh, ou no ordenador, non bueno, sei como foi. Empecéi non ler, mira, ou sea, empecéi o sea, empecé a, a, a sentirme sin aire, toda a noite chorando, dicindo, pero, eu agora como fago, porque isto pareceme unha atrapallada, e, e claro, pero está o premio, ao mínimo xa me pagaron o premio, non podo devolver o diñeiro non, porque eu dixi, eu devolvo todo, e isto tal. E non hai... Claro, dixiñan dón, bueno, dentro dun, dun mínimo non para que fosse o texto, non, eh que, que, que ali presentara. Eu dixen, dame, dame aí unhas semaniñas para eu poder eh un pouco. Eh entondes tamén é certo que nese proceso hai varios varios poemas que que que fun engadindo ou, ou xogando co Cabía de outra maneira uh -huh. que eh pensan, cabilan sobre ese proceso da escritura, non? Esas tensións que hai. Eh, eh, é que, eh sí que eso, eso unha cosa que che quería preguntar, tío, porque no, tanto no tempo de acir como, como en Urda, o tema da disposición textual ou incluso en Urda, ¿no? a eliminación de caracteres, que que que que fas, aí hai un traballo ca propia materia, digamos, tipográfica, sí. que como é a túa sí. relación despois ca, ca propia persoa que che está editando, quero decir, de porque é unha cousa que ves que é así, o sea, que non é ¿Sabes? No es como de esta gente que manda un texto y eh, devolviendo... Sí. ¡Ah, pues venga, esto ya va! Ahí ves, ves que hay una voluntad de autor bastante bastante grande en todos los textos. Yo recuerdo que el pobre Manuel eh, manolo manuelo que, que diseñó los textos, todo el tema de diseño, de Xanda Pólvora, que eu non sei, era estar tardes y tardes con él mandándole, devolviendo, tal, aquí no sé qué. Aparte, hai rollos que a veces cando vas do, do Word ao PDF, non sei porquê, porque eu non teño niña idea desas cousas, como que varía un pouquinho, non? Entón, xa, xa temos fastidiada. E é o que te dicía un pouco, que ao final, o ver tamén o, o, o, o poema, o verso, como un territorio que se vai abrindo nese, nese momento e que, que en Urda había todo o tema, claro, e, da, das urdas e das tramas, non? E facer ese ese espazamento e ao final tamén eran as desprazadas que se movían porque había un unha temática tamén de de bueno, dos que non teñen non teñen voz e non teñen non teñen espazo. Eh entón como van en busca de, de poder nomearse, de poder ter facer espazo, e, entón claro, o propio texto dígame, non que Que, que, que, bueno, que, que mirar, é a neve, a neve, que vai unha outra vez, vai aparecendo a neve, son as por un territorio... Co... Aí viña tamén moitos temas eh, daquel momento, cando, cando fora o conflito con Siria, e eh, eh, que subían a través de... A, a, por Grecia, acordome de, de ver campamentos totalmente e no inverno, bueno, era demencial aquelo, non? Entón, bueno, ve un pouquiño por aí, e pois esa, esa idea de, da neve pois iba como que iba a collerpas esas litriñas coa final eran forler ibanse caendo e ao mesmo tempo a neve acababa por devastalo todo é dicir e eh, aí era tamén un pouco estaba ese contexto máis político do contido de urda e despois tamén esa imposibilidade do poeta de querer de poder dicir o que quere dicir é que non dá entonces acaba tamén... Bueno, esa promesa acaba tamén un pouco um, sepultada. <risas> eh, eh, Pero... Con respecto a isto, que decir ahora, non que falas eso, esa mirada para tal, como ves a túa evolución? Quero dicir, ahora estás máis, digamos, nunha parte máis esencial, ¿no? polo que transmite, ¿no? de dicir, de, de cambiar-te máis peso a oralidade, digamos, a hora de pasar ao texto, veste un sí. pouco máis nesa liña digamos, ahora máis a máis a esencia, digamos, a mí... da falada mm. que teña máis peso e eh, coxinhas máis sintéticas ou para onde é que estás caminhando agora? Mira, pois eh, claro eh, eh, tamén te falo eh, dende que eh, moitas veces eu xa non me acordo do que quixen dicir nos textos Eh, o termo... Partamos, partamos, eh, base, eh, partamos base Claro, a topo... A topo de, eh, eh, por aí queria non, por urda tamén Bueno, a topo referencias, motivos Que, lóxicamente, a cada quen, carnosas temas Van outra vez a somar da cabecinha, non? Eh, eh, pero agora, por pues, mira Despois dese, o que te dicía Depois dese borrado Veo un tempo que foi maravilloso De, de que non sabía... Bo... Non me acordaba como que pasaba, ou que pasaba no meu corpo, ou o meu corpo non estaba na, na disposición de escribir. Entón, houve meses de, de, de vir, de, de unha tempada de escribir moitísimo, a de repente unha mudez tan presenteira. Non é dicir non estaba, esta, non, non, non, non había ese, non ese tirar de min. Entón, ler estaba genial, entón foi un, un proceso tamén de ler e eh, deler sin sin, sin, sin ter que parar a escribir. de unha maneira maneira limpa. entendo por que vais, Sin ataquicardia. <ríe> <ríe> <ríe> entón, eh, porque a min pasámome moito eso, non? Que que, que a, foi un tempo de que para min a escrita estaba moi vencillada a a un proceso doloroso. E, e de repente e pouquiña a pouco no, sin eu saber como nin nada foi aparecendo un, un texto un texto que ve que ve devagar e é ato peine que estaba escribindo desde a felicidade ou era feliz de volver e eso foi ostra Claro, inda por encima, pero gua non e, sin presa, sen non sei foi foi como claro contigo igual é aí xa son as nosas temas pero é, é, é. pero o momento da escrita joe, estaba en comunión. era unha, unha cousa tremenda e non apareceu un testiño e é... e Que, que, que, bueno, que, que un, un texto arredor do... Falábamos de cale época que máis me gusta do ano, o entroido, o sea, sobre todo, sobre todas as cousas. Entón, eh, eu levo anos indo a a, be, a Serra de San e eh, a Maceda, vale, a ver os felos. Claro. E xa non podo ir a outro entroido máis, porque é unha cousa fuf, moi potente. Eh, entón, po, pouquinho a pouco, fin escribindo un textinho arredor de iso. Eh, exo eh, eh, eh, dime de conta del caí, de caí a dende esa estar ben coa escrita, saíu algo co que estaba moi contento, que o que te dicía que nunca nunca na vida me hei eh, dicir, ostras, as eh, que é isto, non? Que, que ben. Dixen, dixen o que quería e, e como quería. Es, eh, eh, sí, claro, a a comunión das dúas son eso, claro. Eh... De por Dentro dun de tempiño non sei que pasará, non? E, pero aínda así, que xa pasaron unhormesinhos do... do jo, e, estame acompañando porque aí a, aparece, por exemplo, un motivo que agora que, que estaba en urda e este poder volver o, sea, o, o de volver a regresar a mirada atrás é un pouco ver que motivas estaban. E había á veces en urda o tema do pulso, non? E, da, e das balizas, non? Que eran como esas posibilidades que te dá de chegar a un territorio, a unha casa, a un outro que te acolle, non? É claro, pa min que a escrita pasa polo corpo, porque non hai outra, outra, outra maneira de acceder ao mundo ca esa. E hai un motivo que se iba repetindo, e na terceira parte de Urda está moi presente, que é o do corazón. Uh -huh. E ultimamente esa idea do corazón Pó, é que me ten tenme tema aí atrapado a claro porque está o, cora, o, o corazón claro entendido como como eso que ademais ten o seu o, o seu propio sitiño no nosso corpo pero ao mesmo tempo que que, que, que o atravesa a través eh, polo sangue non é ese pulso que ademais é un ritmo que nos acompaña toda a vida e que cando faz camiño te acompaña e, e mácate o camiño pois esa idea está aí como zaragallando e tal. Eh, e eh, claro, dime de conto por que, claro, estaba tanto tanto te o motivo do corazón. Está o motivo do corazón porque por, por porque ao final eu, eu estou cavilando o poema, o poema que é concre concre o concreto, non? Casi como como unha sístole e da poesía que se abre un eu como a diástole, non? Então está, e vén e vai e bun e care é... é, é, claro, é xa, E, e, e sobre todo que ti non tes que que o, o, o corazón é un músculo que vai ao seu vai ao seu. Nunca día... sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. claro, é potentísima a eh... imaxe, é brutal, sí, sí, sí. E eh, eh, eh, eh, despois, por suposto, por esa, jo, esa influencia de de de porcelán e eh, con esa con esa promesa da terra do corazón de orilla, non, de onde está tamén puise pues, quen inscreve e a posibilidade de alguén que reciba ese poema, non? E, nesa orela, que é ese territorio. Non, o Polsalan que estás mencionando, hai algo, algo máis que agora mesmo este sobrevoando sobre o teu universo poético, algunha lectura máis, digamos que, que que ti descubrises últimamente ou que retomases últimamente é que é que dentro desta non desta visión do corazón sobre o tema do camiño, eh, que que ches articulando que estén encaixando, digamos, esas patas. Hai algo algo que nos podas comentar así de incluso como recomendación para a lectura de verán para, para os seguidores seguidoras no, da catapulta De verán, eu sei, sí, porque é como porque é algo pesadiño. a ver, claro, a mí eu tamén o que ti dicía, o tema ese de recibir das outras eh a escrita. A mí me parece que Jo, que estou en contacto en, en constante diálogo con co que recibo, e xa non só da escrita, senón da música que para min é, é algo fundamental no meu día a día, e do cine, da plástica, das artes plásticas, da danza, non, o sea, e, volvemos ao, a idea do corpo, non, e do espazo Entón, eh claro, hai lecturas que me acompañan, joe, que hai lecturas que me salvaron, que me salvan a vida. E, eu que conta, conta, eh, conta esto, non, pases, eh, non pases sobre eso así tan galixeira, que cal son as lecturas, digamos, claro, de... o sea, eu eu eh para miña desgracia son unha persoa que anímicamente ten eh, bueno, eh, altos e baixos moi acusados. Eh, eh os baixos son son cada vez máis baixos, non? Eh eu eu creo que podo dicir que literalmente hai leituras que me teñen salvado a vida. E eh? eh, eh nono, eh, eh, de verdad que non o digo a Lixeira, porque, joa, eu, eh, pásame por exemplo de que de vez en cuando teño que volver a escoitar, falar da literatura, ou lerle, cando fala de literatura, a Roberto Bolaño. A Roberto Bolaño, neste caso, chileno, vale? É unha, é unha, unha persoa que cando fala de escrita, o fala cunha dignidade, non e pon a escrita nun, nun sitio tan tan tremendo e precisamente eh nese nesa, nesa bifurcación que é, é ir por un camiño bueno, é, casi de, de, de, de límites, non? E acórdame que hai nun, nun creo que era un discurso que fala cando lle dan o Rómulo Galleao, eh o Rómulo Gallegos Eh, se non digo mal que como estás nese fío e eh, por un lado está o, o abismo da escrita e no outro a xente que te quere. Uau. Mm. Wow. Eh, ese ese é moi potente. Entón dende aí, den é dende onde leo. Entón que me pasa? Últimamente eh claro, eu, eu estudei filosofía, non? En mm. eh entón teño esa, esa doble esa doble conexión coa escrita e, e tamén co insaio e últimamente está me influenciando moito moito un seminario que lle estou lendo a a Derrida, por iso dicía que poderá, non sei, que é un tema que a min me interesa moito que é acerca da soberanía e chámase La bestia e el soberano. Uhum. Non. Eh, despois si eh claro, Para min hai leituras, o que pasa é que non quería tamén de, eh caer na, nas mi, aínda que aínda que sean miñas tamén, pero dicir, dicir autoras que igual están máis na, na nas nas marchas ou hoxe en día menos menos que se lles menos, non. Pero pero claro que acompáñame moito e eh, as teimas de Chuspato moito. Eh, acompáñame moito moito Nievesneira tamén. Oh. Eh, Joder, vina, mira, mirao, oh, eh. quedáramos o, o sábado de casualidade na, na aquí no mercado da Coruña, que creo que ouía por baixo de traballo. Eh, e xa convidei para vir, que vir, canto antes a, aquí a, a catar puta, oh. tío. Tío, tío pídente falar con ela todavía. Oh. porque Nieves é é un espectáculo. O sea, eh O sea, cuando ano... cuando coinciden con ela no no, no entre verbas en en Salva Terra, eh, Maravillosa, maravilloso, increíble, increíble. Sí. e eh, claro, enfiando un poquiño con Nieves eh, a lectura de, de, de un libriño que ela me deixou, El amor de, Sim, de Simon Bailey, que é unha cousa maravillosa para pa dialogar, eh, no meu caso tamén para para unha atención porque, bueno, eu Simon Bailey ten tamén o amor relacionado moito co concepto do Deus cristián, eu aí xa teñas miñas as miño, bueno, Eh e eh, eh, eh, despois unha un autor que me que me acompaña sempre, tamén un autor francés que que eh, a súa teima é o, o con o con, é dicir o, o, o ser con outras, con outros, con outros. Eh, e e se con que ao final, bueno, ni corazón ni se con, xa está o corazón tamén, pois sempre está sempre está aí. Eu que sei é que e despois eh vou dicir algo o guinho, non sei supo se dicir o, o o non de todo, pero eh, hai eh, varias, o sea, hai tres autoras que se non me equivoco, están eh medio inéditas, medio inéditas, que só e eh, no nova sé eh, de aquí da nosa, da nosa literatura. Por un lado, María Vilas, que é unha unha rapaza María Villas, tío. Eh... Sí, sí, sí, sí, recordo sí. da época de, de Compostela, cando vivín por Compostela. O estaba Si, elas estaban no seu despegar, no seu despregar de, de apiario nesa colección pequeniña. Eh, a escrita de María tamén híbrida moito, ela fixe filosofía tamén. Está ahora cunha tese doctoral que, que, que entrá a Melila no momento. Entón, é entida tamén, bueno, seus textos son artefactos de, de, de, de tal. Xojaba eh... forte, xojaba forte, María, tío. O eh, sea, recordo eh, eh, que jo, tío, eh, un pulso eh, uf, importante, sí, sí. Tremenda. E depois, Sergio Avalo, que é un... É unha maravilla, Serxo... Comentaras Medel, un... non? Comentaras Medel por, por, por los correos cor cor mm. que falabas antes, non? O... É un diamante, é un, é un diamante, Serxo, onte tivemos unha xuntaña, unha xuntanza aquí no Carballiño así, bueno, a través dunha asociación cultural de Iquique, que se chama Bantar, están con 50 aniversario ah. e fixemos, bueno, convidaron estivo Serxo, a, a Pilar, Pilar García Rego e mais a Maisalore na Xouto, que tamén, bueno, e, e ten, ten falabas antes do recitado e eu cando cando convidáronme, creo que fora a través de Ana Salgado, a recitar a Ana na poesía do condado que, uh -huh. que é un Unha maravilla, non? E, claro, eu dicía, que carajo que fa... Bueno, pa min iso era, era, eu que sei, eh, Rosa en Eurovisión, Eurosliving a Celebration. <risa> menuda, menuda celebración tibón de Europa, que vai a panorama nos queda. Pois pa min era a Champions, non? O sea, e, e sigo sí, sendo, vamos, a Glaterra. Eu iba de público, tal, e, e jo, mm -hmm. moito cariño. E cando, e cando eu non sabía que recitar. E, e pasei esa, ese día con amigas, entre elas estaba Sergio. Entonces dixen, "Que carai, joe, ven comigo, isto comigo e facemos a as dúas non, a dúas voces." Uh -huh. Entón comezou Sergio. O toureiro, te imaxinas, o toureiro estaba a reventar porque claro, despois viña a Ses. Non por vale. as poetas, mía, vale, vale. viña seis, non un momento, un momento onde a tope, non? Sí. Así eh entón aquilo gullo un, un alfinete no no tal. Eh, e, subimos, e subimos a de barbilla por do río pintas, claro, a, eh, a xente o copi, a, a verdade é que somos tremendo, porque as fotografías depois só aprendemos nunca, e eu creo que é pro porque estaba por río, pero bueno. E, xerxe, xerxe, e eu non sei cantor centos de persoas sabían, non se escoitaba un ruído, O sea, fixo, como este ano, como este ano nieves, que foi increíble tamén. Fixe un ten esa capacidade de además como ilha palabra é que te desarma. Desármate. E, e despois que claro, é unha persoa que tamén está entregado absolutamente a, il mismo é, é, é, é poesía, é que é, é unha cousa. E despois a programar e, e por propoñer voz así a estas Elena Salgueiro, que Elena Salgueiro sí que mm, ainda publicou uh, eh, con Paco, con Impositivas, non? Uh -huh. non unha niña nunha colección de teatro, pero bueno, está aí, está aí, non? Eh, Elena ten un, un texto do que non vou dicir prácticamente nada, porque é inédito, vale? É... Eh, eh, Eh bueno, non pere que levo levo levaba ora ultimamente. Que cheixes que si... dis, en plan, non vou dicir nada e agora vas desvelar a a Elena. No, todo no, no. levaba con esa maravilla <risos> e pois non sei. Xa xa mudiu faite, liñe varias versións. e eu dínchenlle, non, e bau, wow, creo que, o sea, como da, da, das, das poetas máis ou menos da mesma idade. Ojalá tuverá a, mi, a miña firma iso. O sea, é unha cousa... É unha Que pasa? Que claro, é unha unha loucura, entón... Eh, por sorte e por desgracia, eh, é para quen se atreva. Non, para quen se atreva a entrar aí, porque é, un, é unha... Guau, guau, guau. E Pero ese texto, a, a para min de... ahora é... A nivel es... formal ou a nivel loucura? Porque dixo... A nivel, porque que? Porque... Porque... Bueno, non desveles. Sí, sí, perdona, estou sempre preguntando, estou eh. chepeando na eh. Claro, non no, no debería por tema de, bueno, ojalá xallau un presente por aí e e algo de cartiños, pero pero claro, eh vai é un texto que que non eu diría, isto dos premios querida, quero decir, bueno, non rivalo máis, jo, que pero pero digo dos premios porque non hai porque non hai porque non hai narices, non de de que dalle un premio. Bueno, eso son xa. Non me vou meter en, ah, non me vou dicir pues sí, cousas. Vale, vale, vale. Eh, voulle eh, bueno, o tema o tema é que é un é, é unha maravilla, unha maravilla de que de que vou, joe. Eh, eh dicir así, se algún día ve a entrevista a, a Elena, non non vou desvelar, pero teño aquí tatuado uns versos de dese de texto, dese de des. Ostra, vale, vale, vale. Eh... De, de que mañá sale isto na, na web do salto mandollle o link, eh, xa porque se dei. Aí le de brindar eh, digo... eh, e eh, as súas eh, as suas presentacións as súas presentacións performativas son, bueno, le... para min Elena xoga xoga xoga do forte. Eh, eh jo O gallar o, galla, o sistema cultural e todo isto pois poidera ter máis, non, a posibilidade de, de, de dedicarse só a eso porque é das que, joder, se tuvera o tempo, bueno, en fin. Bueno, é que é un... can, canto máis vas coñecendo xente, vas cadrando con xente, vas vendo as voces que hai diferentes cada unha, operando só na parte da escrita ou máis performativa ou tal, cando vas vendo o que hai e pensas o que nos estamos perdendo por non poder esta xente dedicarle o tempo que podería ser, sabes ou ter o marxe, dijamos, para poder facelo, é unha pena porque ves un potencial brutal, tío, e dix tío, joder, tío... A mí que... rompes o meu corazón. Porque aí xa, xa excede o tema de... O xa, falamos da, da dignidade, da dignidade humana, e que cada quen, o xa xa, ter o tempo para dedicarse o que, o que be, ela cree que é un o... Pero o que está, o sea, o que está a gusto. Que pasa que ademais xa nin tempo temos para saber o que nos o que nos gusta e o que non nos gusta de verdade, parar, para, para parar a pensar simplemente, si si si. Para si, sí, para sabotear a máquina, non? Eh, eh jo, o gallá, o gallá é máis, bueno, unha cultura comanosa que bueno, dicir que o sea, dicir que unha poeta E, ten visibilidade, xe, como, bueno, é un pouco así, tal, e é aquí, que, que, claro, unha poeta en Galiza, bueno, poixa, que é unha cultura minorizada, mm. e absolutamente, pois, bueno, imo a sacando as castañas do lume, non? Pero, é fánse cousa, co, gra, grazas a quen, a quen resiste, fanse cousas mm. uau, maravillosas, é, eh, bueno, claro, E aí, iso pois é importante, iso ir comentando, iso ir dando iso yes luz, eh, eh, cando ti saibas de Algenco, pois, como no caso de, pois agora, de xestros María, de xestros a Sergio, de xestros Helena, pois o caso de Sergio, por a mín, xa me poxo na pista, na pista dele, ao final eh, é necesario tamén ir compartindo iso, porque porque moitos medios non están pola labor pouco de deterselo, de, de simplemente tamén porque está moi precarizado, se tampouco teña a posibilidad de, de facelo, mm. a xente que hai, porque tamén hai, obviamente, hai profesionais moi, moi interesados en poder facer iso, pero non teño a capacidade dos medios para facelo, pero pero eso, ao mm. final, eh, todos temos que remar na, na, na, na pequena mm. porción que nos toca, dejamos, intentar, intentar sumar. Claro, eh, que... Kiko, Kiko, que, que chinesi unha cousa? No. Eh, antes falaste do tema da dor, do, da dor que se provoca a ese momento creativo da creación e tal, pero antes de despedirnos, a mi gostaria de facer unha pregunta, que sea, cales son os teus millores recordos da poesía? Que é o millor da poesía? Xa o sea, para facer unha despedida, despedir a esta xente que nos vamos ahora a catapulta catapultar bueno, con todo o mundo, ahora vamos facer unha paradinha polo verán, porque, eh, bueno, igual, nisiquera eche jo vivo, con esta gilpaida que levo arriba, pero... Non, oh. eh, non, non, non, non, non, non, non, non, non, eh, non, non, <ríe> Entón, eso, para facer un peche, digamos, a este momento primaveral, para ti, que é o melhor da poesía e cales son os teus melhores recordes da poesía? Se vota a ver, la mí, atrás. Sí, para mí a, a lectura, o que me foi dando, sobre todo, o, claro, eu, por exemplo, ademais de que a miña familia non tiña vinilos, a miña, na miña casa non había biblioteca. De feito, acordo que así o cofre, o cofre do saber eran estas enciclopedias que Enciclopedia, si, mo vendendo de casa. Linche en entrevista iso no, eh, eh, o tema da, sí, sí. Claro, eh, eh, entón ese, eh, ese, esa posibilidad de de abrirme a, a posibilidades que ten a linguaxe, é dicir, sobre todo a sacárlle todo o peso das violencias que, que se verten sobre a linguaxe e poder facer da linguaxe algún un máis leve e, e, e, e, jo, e, e, e, e compartilo coas outras eh endón eu, eu creo que a lectura e despois jo os encontros poéticos, ou sea, encontrarse con xente que despois eh bueno, claro, o, o, o de despois da presentación, non, eu teño pasado tan momentos tan tan tan, tan fermosos que as conversas que tes coa xente que bueno, pero non só que a poesía, que a mu... o que chilificia, que a música, e... para min dar bendicións máis grandes que eu teño eh elevoti dunha vida, cando vivía en Compostela ir os domingos á misa, que era ir a ver a Sumra, as umras, as crechas ao baixo das crechas. Io cali se producía ah, tío, claro. e, despois as... as conversas, non? Pois eso, na coñecer a xente da catrineta de Compostela nos recitais Eh, as conversas alucinadas con este Creus, que creo que é outro. Bueno, outro, eh, outro, que va a pasar a escutar a a bueno, a Eu estevo, un... eu, eu creo que volvemos o non, é dicir, se, este, se este mundo fora diferente, quero dicir, este, esse, o eu penso, jo, como estaría eh gente como este Creus Emma Cuci e Emilia de Huci quero dicir eh eh xusfato sería nova creo vamos eh bueno eh entón é subir coñecendo esa eh, poder compartir xe momentos coa xente que que que che deu tanto na súa da lectura eh, joder bueno coñecer a, pa, a a Paco Macías que que dende aquí dende aquí eh, quería que, que dicir co outro día andando pechaba falando de atracar un banco E foi moi fermoso. Eu úndome, porque, volvendo a Roberto Bolaño, Roberto Bolaño ten un artigo que é unha cousa, pero chulísima, chulísima, donde fala de que ele atracaría para atracar un banco, e escollería cinco poetas. E, e explica porquê. Non. E, eu diría, catro poetas, máis Paco, máis editor e eh, eh, os momentos de, de eh, bueno, jo, ter coñecido a, sí, ter coñecido a xente ca que levo compartido tantas jo, eh, tantas conversas, tantas choros, tantas alegrías tanta dende logo, vamos. Eh, e eh, que sei. Eh, depois tamén, bueno, ese rollo de, de resistencia tamén, non de eseiro mundo non é o ese peche que querem facer, non? O mundo hai que hai que colle a chave e abrirlo e deixar entrar todas as posibilidades que hai de, para existir, non? Eu creo que a poesía aí ten un, hai unha ética que que, que que está no pulso da poesía, non? Sí, sí. Colle todo, tío. Colle, colle todo o mundo. Aquí colle todo o mundo, tío. Aquí todo o mundo está invitado. Vale. Quem, quera, quem quera pasar... A me, me, me no, colle todo o mundo, menos os que queren pechar o mundo. Menos os que queren pechar o mundo. Ese... Aquí, de feito, non é... Colle todo o mundo para dentro. Non hai, no, aquí non se entra. Aquí xa Xaese a poesía. A poesía a, aquí... Eh, más para fora. É, ese... Ese é o tema, quizás, sí, sí, sí, a poesía está fora sempre, eso sin dúvida. Kiko, moitísimas gracias polo teu tempo, vos eh, pues, botaría un lote de tempo, non fora, que, que me estou ahora mismo, eh, que, que, oh, que me un patatús. Non, moitísimas... que va, o esforzo, que xirin a, a lata. Pero non, a lata para nada, eh, foi un placer escoitarche, eh, bueno, dijo, dijo a xente que xija pista, que se si ven algún acto, a Juan Cuxilla que va sacando que está moi moi pendente, eh, se coinciden en contijo, que che ofresan esa conversa, que non che ofresas un café porque seguramente se si che encontran, xa levarás como, como 15 cafés, pois pues, e xa se se corazón do, do, o, o que tanto estás mirando, e xa te salúndio o corazón polo peito <ríe> do, do ritmo que colle, pero, pero tío, eh muitísimas grazias, eh, un prosefo para algu contijo. Eh, o resto da xente, dicirvos nada jaciñas a todo o mundo por, por seguir o directo, por la, des, tamén despois polo apoio tamén para o podcast, máis para, o, para os vídeos cando quedan por aí subidos polas boas palabras que me face deschejar eh, vémonos eso, despois do verán en principio subiño que volverei polo mes de setembro, ou será setembro-outubro, segide o salto xa vos dixo sempre, eh, lembrovos por aquí, ide o salto.gal aí, apoiade o xornalismo que está a facer e eh, eh, nada eh, creo que nada máis, máis. non sei, sé, porque vou este ritmo así que xa non sei parar, pero creo que podemos parar aquí tranquilamente, Kiko, dito moitísimas gracias e do resto bueno, vémonos Dame por suposto simplemente quería mandar unha lembranza a, a outra poeta que acolleu a tanta xente que é Luz Fandinho que se nos foi fai, bueno, pouquinho uh -huh. e eh, eh, jo, que, que bon Quería, quería quedar esa, bikinho, Infa, que quedara aí tamén ese biquiño Infatigable, Lucio. Sí, sí, totalmente. Infatigable, sempre apoiando todo o canto había na, na, na escena cultural e poética, sobre todo, tío. Quedarcha, bueno, gracias. É eh, defender a galera. <ríe> <ríe> Bélla, moita forza. Venga, Vémonos. Un segundo para todo mundo.